اول معنى ما اقيده ان لفظه ان لفظ كل ما على غرضه وتاملات مؤولين لعلهم محليين ومن الغالين ثم ذلك ايليا او يهونيا او, أو, أو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم wa sallim et aslima kathira zahvala pripadu allahu i djela šanuhu i donosimu salavat salamu poslini allahu poslaniika muhammeda sallallahu alaihi wa sallim uz allahu tibarik wa ta'ala pomoč nastavljamo s našim tumačenim i druženjem sa dielom bulogul maram od hafiz ibn hajara alaskarani rahmatullahi alaihi poglavlje do kojeg smo došli jeste poglavlje o namanskim vremenima ili o vremenima u kojima je zabranjeno uklanjati. Znači čo bo jedna, da kažemo, nova tematika ili jedna nova cjelina. Hafiz ibn Hajar, rahmatullahi a'lajhi, prvo je spomenuo hadise u kojima se govori o namazkim vremenima. I tu smo govorili šta? Znači između ostalog, da kažem, najviše smo govorili znači o vremenima kada počinju i kada završavaju. Znači pet namaskih vremena kao što smo govorili kada je pohvalno koji namaz da se klanja. I da je osnova da se klanja na početku vremena osim znači određenim situacijama koje smo koje smo toga Habz bin Hajar rahmetullahi alayhi spomenuo hadis u kojem se spominju vremena u kojima Allahu poslanik sallallahu alayhi wa sallam zabranio da se klanja. Vremena posle u danu u kojima Allahu poslanik sallallahu alayhi wa sallam zabranio da se klanja. Šta znači ta vremena? Znači, o tim vremenima ćemo govoriti. Međutim, šta znači ta vremena? Ta vremena znači, prije svega znači da je u tim vremenima zabranjeno klanjati opštu na filu. Znači, da je tada zabranjen čovjeku klanja opštu na filu. Ili neki kažu na filu općanito. Znači, posve razlika između ova dva izraza. Šta to znači? To znači da ovo vrijeme, Na primjer, kao što ćete vidjeti, jedno od tih vremena jeste nakon ikindije namaza. Znači, klanjuo si ikindiju, pa sve do akšama je vrijeme, znači, zabranj, vrijeme zabranj, vrijeme zabrane. Ova kao primjer navodim. Znači, klanjuo si ikindiju namaz onog momenta kada sti klanju ikindiju, pa do nastupanj akšama, to je vrijeme zabrane. Šta znači vrijeme zabrane? Znači da je tada zabranjeno da klanjaš na filu. Ovo da kažemo da je zabranjeno, Jedan broj učenjaka kaže da je pokuđeno, drugi kažu da je haram i tako dalje. Uglavnom, znači, razilaze je se jel pokuđeno ili, ili haram. Veliki broj učenjaka kaže da je haram radi jasnih zabrana koje su došli. Dobro. Jedan broj kaže da je tada zabranjeno jer čovjek klanja na filu općenito, bilo koju na filu. Sa so jednoj na fila imala razloga ili ne imala razloga. Na primjer, na fila koja nema razloga, jeste dođeš da kažeš, vidi, Hoću sada i balje tim i da klanjam. I ustaću i klanjaću po dva rekata. Kao što to možeš da činiš po noći. Da klanjaš dva po dva, dva po dva, dva po dva, dva po dva, dva po dva, znači ti je ti dozvoljno? Nije ti dozvoljno. Ili, s druge strane, da klanjaš na koja ima razlog. Znači to se zove, znači preciznije termine na fila koja ima razlog. Na primer, desilo se posle kindije si ušao I hoćeš da šta? Klanjaš dva rekata tahijatul msćida. Znači tahijatul msćida je na fila koja ima razlog ili povod ili nema. Ha? Ima povod. Znači povod toga je šta? Ulazak u msćida. Hoćeš li klanjati tada na filu ili nećeš? Jedan broj je kaže nećeš. E čak šta više to je mišljenje džumhu ručenjaka. Znači kažu da tada u zabranjeno vremenu nećeš klanjati na filu, Pamakar koja ima povod. Međutim, mišljenje mama Šafija i to mišljenje odabire veliki broj islamskih učenjaka jeste da je u tim vremenima dozimljeno klanjati na filu koja ima povod. Znači kao što je, na primjer, Tahijatul Masjid, kao što je dva rekata nakon Abdest-a. S tim što jedan broj učenjaka ode na pomlje i kaže, znači ukoliko da će taj sunet ako u tom vremenu ne budeš ga klanjio. Gdje isto ga izuzima i na primjer Haru Istihara je također na fila povodom. Međutim, možeš da je odgodiš za kasnije i neće te proći. Međutim, ako si uzo abdest i znači ima sada vremena do akšama, da ga klanjaš poslije akšama gotovo, znači tada će te to proći fulti. Međutim Allah najbolje zna da je ispravnije mišljenje mama Shafije da broj šejh Rosabim a to je da je ispravnije znači da ona na fila koja ima povod i uzrok znači da je dozvoljeno da se klanja u ovim da se klanja ovim vremenima. Jelo u redu. Mada da znači da čovjek ako želi iz opreznosti da ostavi pogotovo ako ostalo još malo do isteka tog vremena, znači onda u tom slučaju u tom slučaju je bolje. Međutim u ovom vremenu Ovim vremenima da čovek uh, dal se ovo odnosi na farzove, na odnosi is. Čakola ma kaže za naklanjavanje. Naći farza kojite izostavi ili se ga se naprimer primjer setio se se. Setio se u Kindije u Kindijskom, posle Kindije setio se namaza koji si prespavao farza ili zaboravio. El Posani Kareem Resulatu Sallallahu Alajhi Wasallam kaže: "Menna min salatin wa nasiha fa liyussliha idha zakara." ko presperamaz ili ga zaboravi neka ga klanja kada kada, se, kada se sjeti hoćeš li u vrijeme vaktu zabrane klanjati odnosno naklanjati hoćeš znači učitelji kažu da šta znači da hoćeš znači toju to su, znači na ovo se ovo je rezime znači nešto se odnosi kada se kaže šta a znači šta znači vremena u kojima je zabranjeno klanjati فربي حدث كو يسمعنا حافظ ابن حجر يسته هدث سدب سعيد الخضرية رضي الله تعالى عنه دكاجه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس كاجه وبه حدث متفقنا عليه كاجه نيما نمازه قسي سبه سدقنا إذا جه سونسه نيتي إما نمازا بسيكن ديه سيدوك نزاجيه سونط حديث بخاري مسلم أكاة جيه والفظه مسلم أو ريج ما إماما مسلم تويستو نيقوي فيرزي لا صلاة بعد صلاة الفجر نيما نمازا نكون سبه سكوك نمازا نيما نمازا نكون سبه سكوك نمازا أوه تكوجر غري كيه صتات كيه يسلمه حفظ بن حجر يصتات بليجي مسلمو Jer u Buhari se kaže la salata ba'da subh hatta tertafi ash-shams hatta tertafi ash-shams znači nema namaza dok sunce se dan podigne znači dok se sunce ne podigne i to ćete vidjeti što znači zato što posle znači koliko posle vremena kada je zabranjeno klanjati ha a 3 odnosno 5 dobro Allah te negradi Znači ova je riječ poslanika alaihi salatu wasalam. La salate, nema namaza. Šta znači to nema namaza? Znači ili nema namaza u stvarnosti, ili nema ispravnosti namaza, ili nema sevapa u namazu. Znači tu moramo nešto tako da kažem da kažemo šta nema. Znači nema ispravnosti, ispravne, je. Znači, nema dozvoljnosti. Zato što se može desiti da čovjek u ovim vremenima klanja, i onda, možemo li reći nema namaza? Ne, znači maga u postojanju da ima. Međutim, ovdje nema namaza, misli se nema dozvoljenosti namaza, odnosno ova izraz ukazuje na zabranu. Znači da je to vrijeme kada je zabranjeno šta? Znači da je to vrijeme kada je zabranjeno da se klanja. E, došlo u drugim hadisma, ovdje Hafz ibn Hađar e, nije spomenuo. Znači ova zabrana dolazi radi o ponašanje nevjernika. Znači u vremenu, znači šta? Znači kada sunce zađe, e, kada klanjaše k Indiju, pa sunce ne zađe, i kada klanjaš sabah sve sunce ne, izađe. Znači, zato što su nevjernici ili jedna vrsta, jedan pravac nevjernika je tada činio seđdu suncu, znači pirilukom izlaska, iz alaska. Pa Allah poslanih sallallahu alaihi wa sallam radi očuvanja važnosti, bitnosti tevhida, znači zabranio znači u tim vremenima, vremenima da se klanja znači u tim vremenima da se klanja da se klanja namaz. Dobro. Hadis poslije toga ويذكر ابو حفيظ ابن حجر يستسليذ كاجا وله اكاجا ان ترى انت مسلم ودقب ابن عامر رضي الله تعالى عنه قال الله possesses صلى الله عليه وسلم كذا ثلاث ساعات كاجا 3 времена كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 времена الله possesses صلى الله عليه وسلم نم يذرنيوا ان نصلي فيهن ده انما كني اما نماس وان نقبر فيهن موتانا اذاوتين رمنما كوام امرلي تجاحينا تطلع الشمس باذغه حتى ترتفع كاجا عندها كداسون سي ازلازي سدوكني ازاجي وحين يقوم قائم الظهيره حتى تزول الشمس اي كاجي كداي سونسه نسريديني سدوكني پوچني ديدي نچي سدوكني پوچني نچي اكي وحين تتضيف الشمس للغروب كذا سونسه لكذا سونسه زلزيه كذا سونسه زلزيه كاجا بوستوغا حفي ابن حجر والحكم الثاني عند الشافعي من حديث ابي هريره بسند ضعيف وزاد إلا يوم الجمعه كاجا كادوبيتانو درغا استار تويستدا سكلانيا كدا سونسه ناسردين النبا امام شافعي اذا بيليجودو هوريره قسم بيتكم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 Znači, tri da kažemo općento i pet detaljnije. Prvo vrijeme jeste kada klanjaš sabah sve do izlaska, sve do izlaska sunce. Znači, klanjujem se sabah, znači, posle toga nema na file. Znači, razelaženje to ćemo vidjeti kasnije, da li je dozvijem da se ne sunneti u tom vremenu, sabahski. Znači, došo su u džamiju, mašali su te sunneti sabahski, Klanjuje si sabah, hoćeš li naklanjati tada? Smiješ li odmah posle farza naklanjati sunnete ili ne smiješ? O tome ćemo govoriti kasnije. Dobro, znači klanjaš sabah, do izlazka sunca nema, znači nema klanjanja, nema klanjanja. To je znači jedno jedno vrijeme. Drugo vrijeme, da kažemo odmah nastavlja. I kada izađe, sve dok ne odskoči.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 Znači, prestaje zabrana i tada možeš da klanjaš na filu. Znači, između ostalo da tada klanjaš duha, da klanjaš duha namaz. Da klanjaš tada šta? Da klanjaš tada duha namaz i tako dalje. Znači, još jednom ponavljamo, kada je vrijeme zabrane? Znači, vrijeme zabrane i kada, kada klanjaš sabah namaz, sve dok ne izađe sunce i kada izađe sunce sve dok ne odskuče. Također, jedan broj lemene kaže, detaljnije, Nacij sam je na stupanjem sabah. Da nije dozvoljeno do sabahskog farza klanjati ništa osim dva rek'ata sunneta. Čak da i u vrijeme, znači nema na file. Osim dva rek'ata, šta? Dva rek'ata sabahski, dva rek'ata sabahski sunneta. Dobro, znači ovo je prvo i drugo vrijeme kada je pokuđano, kada je pokuđano klanjati. Jelo u redu. Treće vrijeme kada treće vrijeme kada je sunce na sredini neba. I to je vrijeme veoma kratko.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 Kada čovjek ne bi trebo, znači kada čovjek ne treba daklenja. Imam Šafija izuzima tu petak. Izuzima tu u petak. Na osnovu čega? Na osnovu hadisa. Ispomenu ovdje Hafiz ibn Hajar, međutim ispomenu je samo citat ila jevmelđumu'a. A hadisa uh, preciznije kaže da Allah posani sallallahu alaihi wa sallam prezirao namaz u sredini dana osim petkom. Međutim utim hadisima ima slabosti. Mada, znači imam i također, šeheh bin Baz, rahmetullahi aleyhi, odabiruo, znači da se izuzima da se izuzima petak. Na osnovu čega, na osnovu hadisa, još drugi dokaza. Od toga je, znači, hadisu kojima je došlo da je pohvaljeno, pohvalno da čovjek klanja na filu. Znači, sve dok imam ne izađe na mimbar, a nema sumnje da imam izađe na kada kada vrijeme uđe. A čovjek klanja, Znači ga se može indirektno razumjeti da čovjek može da klanja sve dok imam se ne popenje, sve dok se imam se ne popenje na mimberu. I treće vrijeme, u stvari četvrto vrijeme, jeste nakon ikindije namaza. Znači nakon ikindije namaza sve dok sunce ne zađe. Znači to je četvrto u stvari i pijeto vrijeme. A pijeto vrijeme, znači da kažem, je ono kada sunce baš počne da zalazi.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 Da se tri vremena koje su spomenjene u hadisu Kuba ibn Amira, da je tada pokuđeno da se mrtvi kopaju, da se kopavaju mejiti. Znači, kad, je li pokuđeno poslije Znači, može li si iz ovog razumiti da je pokuđeno poslije Hindije da se kopa mejiti? Ne. Nego se kaže, znači, kaže kada sunce izlazi. Znači, onaj koji smo rekli, znači, to je onaj drugi moment. Je li tako? Ne poslije sabaha nego moment kada sunce izlazi, znači izlazi u 6, znači do 6.15, znači tada da se ukopava meit. Također da se u ukopava, znači kada je sunce na sredini neba. Znači to je neki 5 minuta prije, 5 minuta prije povodnje namaza. I da se ukopava kada zalazi. Znači to znači šta neki 15 minuta, neki 15 minuta prije zalazka sunca. Znači to su tri vremena u kojima ne samo da je pokuđeno da se klanja, nego je takođerša, šta? Znači, zabranjeno da se mejit u kopa. Međutim, da se klanja poslije, da se mejit u kopa i klanja dženaza posle kim je nema zapreke? Kao što je slučaj, znači, kod nas. Znači, nema zapreke, znači, nema zapreke za tu, nema zapreke za tu stvar. Dobro. Postoji pitanje, znači, koje sam vam spomenuo.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 Hoćeš da sediš u džami i da klanjaš šta? Da klanjaš, e, hoćeš da učiš Kur'an. Hoćeš li klanjati hijet ili msćed a nećeš? Znači, to je jedna fila sa povodom. E, ukući se abdjestio si se i želiš posle da klanjaš dva, dva rekata. Deselo se, na primjer, da je to posle sabaha prije izlaska sunca. Hoćeš li klanja dva rekata ili nećeš klanja dva rekata? Znači, kod učenjaka postoje dva mišljenja. Prvo mišljenje je oni koji dozvoljavaju. I e to je mišljenje imama Šafije. Joj da broj jedan broj hanbalijski učenjaka i također je re da broj Ibn Taymiye, šeheh Ustavljama Ibn Taymiye i njegov učenik Ibn Qayyim. Znači, kažu na fila koja ima povod, znači, može da se klanja u ovim vremenima. Međutim, džumhur učenjaka, kao što su hanefije,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 اتوصل في حديثه اسمه ستيران يعني ما نمازا نكون سبها حتى تطلع الشمس صدقني زاجه شمس واي حديث سدو فيرمي يلو كونتكست تشغا نارد بيل زابراني ها زابراني من दुसरी strana имаш nared kada nek od vas uđe u neka ne sjedne dok naklanja klanja dva rekata. Da kažemo, možemo razumjeti kao naredba klanjanja dva rekata prije nego što se sjedne. Čemu sad odovi ovih stvari dati prednost? Većina učenjaka je dala prednost zabrani. I kažu daje se prednost zabrani. I daje se prednost općem iskazu. Dok su drugi učenjaci, oni koji su dozvolili, znači rekli da se daje prednost naredbi. I dovi hadisi, da kažemo, imaju dovi hadis imaju uh opšti karakter, opšte značenje, znači koji smo spomenuli, što učilo stat. A? Ha? Dobvi hadisi imaju opšte značenje, međutim oni koji su došli da je čini specifični. Znači da imaju specifični, znači specifično, specifično značenje. Kao što sam kazao, ono mišljenje koja ispravno je spravni, Allah, najbolje zaista misli ne mame šafije a to je da ako znači ima povodce znači da je dozvoljeno da je dozvoljeno s tim što opet i tu jedan broj činilaka pravi ransku pa kaže ova vremena koja su kratka ako bi čovjek došo ako bi ga zadeslo baš ova kratka tri kratka vremena jer od ovih pet vremena imamo tri, tri vremena koja su kratka je l' tako znači koja su kratka vremena kada sunce izlazi znači oni 15 minuta Kada ono baš zalazi, oni 15 minuta i kada je na sredini neba, ono je 5 minuta. Kažu ako je tada, tada je bolje da pričekaju. Pogotovo zato što se prenosi od Selefa. Znači prenosi se od Selefa, od Ibnomena se prenosi da ni dva rekata, tava, rekata e, posle Tavafa ne bi klanio osim nakon što sunce izađe ili zađe. Evo preni Ibnebi, Šejbi i drugi. Znači ova tri vremena, znači tri kratka vremena od vremena počnemo da da je bolje da čovjek pričekaj. Naći došao sam primjer pri akšama na 2-3 minute na pet minuta hoćeš klanja dva rekata te je to znači da bolje pričekaj. Naći da ne bi ušao, da ne bi ušao u zabranu. Dobro. Euh, Majutim, kakav je propis što se stiže, što stiže petka? Naći kazao za selam jedan broj učinjaka izuzima petak. Na što od hadisa je umišljenje imama Šafije, također je goda boru Šeikhul Islam ibn Tajmije. وي تكو جريوه ومشلين شيخ بن بازا رحمت الله رحمت الله عليه سلدي جديد جسد حديث, حديث وكوهما الله صلى الله عليه وسلم قال حديثه بننسي جبير ابن متعيمة ده الله صلى الله عليه وسلم قال عب... عبدي... يا بني عبد مناف وسينو... وسينو عبد مناف ناچه توسو بيلا ناچه ناكي... بيلا پلمة الديو پلمة ناچه كوي سلمالي upravو ند كابو kaže, la temna u ahadan tafe bihazal bejti vasalla, kaže, nemojte nikoga sprečavati. Ko obavi tavaf oko ove kuće i klanja u bilo kojem vremenu, on uh, tjedne u noći ili dana. Znači, la temna u ahadan, nemojte sprečavati nikoga, da obavlja i da klanja u bilo kojem vremenu on hoće, u noći ili u danu. I ovaj hadih je i Imam termizi i Ibna Hibban su ga ocijenili, ocijenili vjerodostojni. Znači, jeste li razumili ovaj hadih? Znači ovdje, Allaho posanika, alaihissalatu vesselam, sobraća kome? Benu, abdu menaf. Abdu menaf je bio, koliko se sjećam, četvrti, četvrti djed Allahovog posanika, sallallahu, alaihi, alaihi wasallam. Međutim, ovo ne uzmajte, zravo zagotovo. Uglavnom, vam se imali upravu nad kabom. Allahu possessesani karihi salatu wassalam rakuna maita znači nikome znači isprečavati znači ko će dobaviti talaf obilo u kojem vremenu dana ili noći znači da to da to učini dobro ovaj hadis jedan broj učenjaka i to je pet mišljenje mama Šafije je izuzzeu Mekku iz ove zabrana. je rekao Mekka ili Tačnije mekkanski haram nemaju, za, nemaju zabranjena vremena. Nema Nemaju zabranjena vremena. I ovo je mišljeni imama šafije. Znači šta ovo znači? Ovo je korist za onoga kod je na hađ na umru. Znači došao si na umru i hoćeš da klanjaš u haramu. I znaš vrijednost namaza u haramu, hoćeš da klanjaš na filu. Međutim, došao si poslije k'indije. Imaš mašala ispred sebe, dva sata, ostalo ti dokšama. I hoćeš da klanjaš dva po dva rekiata, dva po dva rekiata. Hoćeš li klanjati ili nećeš klanjati? Znači, u to je vrijeme zabrani. Kod mama šafija je dozvoljno. Kod mama šafija u Mekke ne postoje zabranjena vrijeme. Na osnovu čega? Na osnovu, ovoga, na osnovu ovoga hadisa. Na osnovu čega? Na osnovu ovoga hadisa. Jel'o reda ovo mišljenje? Jel'o vam ovo jesno? Dobro. Drugo mišljenje kaže...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 Znači, kada se obavi tavaf, da se klanja dva, dva reke ata. Znači da se obavi tavaf bilo kada nema zaprike. Međutim, desilo se, obavio si tavaf poslje sabaha. I završio si sa tavafom, sunce nije izašlo. Hoćeš da klanjaš dva reke ata poslje tavafa. Znači, desilo se, ješto jednom ponavljanje, završio si tavaf u pokuđenom vremenu.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 A to je, znači, dva rekata nakon tavafa su, je lopšta na fila, je li na fila sa sebebom? Znači, na fila sa sebebom. Znači, ovo je na fila šta? Na fila sa sebebom. Tako, znači, da su, da ovdje imamo nekoliko, znači, e, imamo ova mišljenja, znači, po pitanju ovog ahadisa, ili imam šafija, općanto izuzima meku, drugi ne izuzimaju, nego kažu isključivo da je vezano za dva rekata tavafa, za dva rekata nakon Znači nekon Tavafa. S tim što opet je ovdje u Lama spominje i napominje, ukoliko se radi ona tri kratka vremena, da je bolje da se pričaka. Jer ovo je jasno? Jer se prenosi od veliko, od jednog broja selef, se, e, Selefa, kao što je Ibn Omer. Znači prenosi iz Ibn Omer kada bi Tavafio, i ovaj zabilježen je Ibn Abi i Šebi, bi Tavafio, ne bi klanio dva rekeata sve dok sunce, sunce šta ne izađe ili zađi. ناچه دوك سونسا نيزاجه إلي ناچه سي دوك سونسا نيزاجه إلي زاجه دب كلقوي ساتي دب سلديجي حديث يحديث كي يودس ممينو حفز بن حجر ود بن عمر سپرنسي او تبسلنيك صلى الله عليه وسلم دي كازو الشفق الحمرة كاجه الشفق يتسرونلو سبيلو جدار قطني اي ابن خزيمة je ocijenio vjerodostojnim, Ibn Huzaim i drugi su ocijenili vjerodostojnim, znači da je ispravno da je ovo odriječio Ibn Omara. Šta se mislije na šefaq? Šefak je v, e, vrijeme kada počinje ili pojava kada počinje jacije namaz. I zato neki koment, savremeni komentatori Bologul Marama ovaj hadis ubacili, da kažem, promijenilo mu mjesto i stavili na početek, zato što govori o tome kada počinje jacija. Znači kada počinje jacija namaz, znači akšav namaz počinje kada kada sunce zađe i dokada traje sve dok nestane crvenila na nebu. Kada nestane crvenila na nebu, onda počinje jacija. I zato je znači šefak je vrijeme, jer je granica Početka jace je namaz. Kada je to? Znači to je kada je nela. I zato ovdje, znači, da kažem, uh, to je mišljenje Džumhurulami. Znači to je mišljenje uh, većine islamske učenja. Ja kaza raz kod imama Ebu Hanife i Muzanija iz učenika imama Šafije koji je smatrao da je šefak da je to bijelo koje nastane nekon crvenila. Znači kod Ebu Hanife malo poslije jace je nastupa nego načinego kod drugi nego kod drugih učenjaka. Odje živim samo osvrnem se na jednu stvar a to je da ovaj hadis znači eh nije vjerodostojno prenesan od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Čak ima bih kaže da po pitanju e, toga šta je šefak, jel to ocrmelo ili nije, ne postoji ništa vjerodostojno od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Mojutim za to nema zaprike. Zašto? Zato što pitanje šefaka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 Druga stvar je ako bi kanzale dao odgovor Ibnu Omara, znači Ibn Omer, znači nema nema sumnje da je jedan znači Ibn Omer nema sumnje da je jedan od šta? Načio od oni odpoznavalca, poznavaoca, od poznavaoca arapskog, od arapskog jezika. Uh, posle toga je također Hamzim bin Hader rahmetullahi alejhi spomenu uh, dva hadisa, da nimo se samo kratko zadržati jer o tome smo govorili. Uh, prvi od Ibn Abbasa radijallahu taala anhu I ovdje ga je spomeno kao marfu, znači marfu je šta? Ono što je rekao posanik sallallahu alaihi wa sallam, međutim isprenut ovo od riječi Ibn Abbas. Kaže od Ibn Abbas, sprenosi da Allahu posanik sallallahu alaihi wa kazu al feđru feđarani. Sabaha su dva sabaha, znači dva su, dva su sabaha. I odnosno dvije su zore, uprostite, znači dvije su zore. Kaže zora u kojoj se zabranjiva da se jede i kojoj dozvonil da se klanja. Znači, koe je to zora? Ha? To je? Ači, zab, jediš, klaniš, to je prava zora. Znači, u koje zabranju da, da jedeš i možeš da klanjaš, to je prava zora. Kaže, u fadjrun tahrumu sala i kaže zora, u koje zabranju ti da klanjaš, misli se nešto da klanjaš, sabah namaz. Kaže, u jihilu fihi ta'am i koje dozvenu da jedeš. To je lažna, to je lažna zora. وفي حديث ابي جيجن خزيما يا حاكم يتين للسقيرادوستوين ا حاكم رضي الله تعالى عنه نتشي زبيليجو ببيتان يزوره كيا zabraniewa da se jde كاج انه يذهب مستطيلا في الافق كاج تو يا هنا نتشي كوايا يعني كوايا شروكا نا هوريزونتو a u drugim riječima innehu Serhan Znači ona je poput vukovog, poput vukovog grepa. Znači ovdje ne želim da se zadržavam zato što smo tome govorili znači zora. Postoje dvije zore. Znači normalno danas ljudima vakti olakšavaju, međutim ljudi su prije posmatrali i znači zora u osnovi znači, znači imate noć, zatim nastupa sabah. Znači šta je razlika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 I ta, subhanla, ta svitlost nestane. Ponovo nastane noć. Međutim, kada se na horizontu počne pojavljivati zora, ona ne nestaje, nego se ona samo šta? Nego se ona samo širi. I znači vrijeme nastupanje sabah namaza jesa koja zora? Znači prava zora, ne ona lažna, ne ona lažna, ne ona lažna zora. Zatim je poslogaj s ovim hadisom, ćemo završiti, znači da je... E, Spomenu Hafez ibn Hajar ibn Masauda radijallahu tala anhu da Allahu pa sani sallallahu aleyhi wa sallam kaza afdalu l'a'mali assalatu fi avvali vaktiha. Kaže najbolja dijela i najbolje dijelo jeste namaz u njegovom prvom vremenu. Namaz u njegovom prvom vremenu. Ova kaže zabilježo ga je Tirmizi, mada je sporno da li se nalazi u Tirmizi, je hakim. Jocijenili su ga vero dostojni. možemo reći, znači, da ga izabili, že imam hakimu svomu stadraku. Va inači, hadise poznati hadis u Bukhari muslimu. Znači, hadis u Bukhari muslimu prenosio se od Ibn Mes'uda, radi Allah tala anhu. Da Ibn Mes'uda rekuo Allahum posaniku sallallahu aleyhi wa sallam koje je djelo najdraže Allahu tabareku wa ta'ala. Pa mi je salatu wa sallam rekuo namaz li vaktiha, namaz u njegovom vremenu ala vaktiha ili vaktiha. Međutim, nije rečeno fije auvali vaktiha. Znači, citat, obratite pažnju. Znači, kako je došlo Bukhari i Muslimu, jeste namazu njegovom vremenu. Znači, da je to najbolje djelo. Znači, da je to najbolje djelo, Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa sam rekao, zatim ko je? Zatim je rekao, džihad na Allahomu putu. Zatim je rekao, ko je? Zatim je rekao, dobročinstvu prema roteljima. Pa kaže Abdullah ibn Mesudu, ale bi ste zadtu Da sam tražio od njega da mi poveća povećavao bi. To jeste da sam ga i dalje pitao koje je zatim tim, koje je zatim, tim, koje je zatim i tako dalje. Znači ovo je jedna napomena, nemojte da vas buni. Znači čijesto se dešava, znači da, znači imamo uh, da razni ljudi dolaze Allahom u poslaniku a.s.a. I, i kažu koje je dijelo najbolje ili najdraža Allahota b.s.a. pa se dešava da dolaze različite odgovori. Nekada kaže najbolje dijelo je iman u Allaha.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 Allaho posanika pa alaihissalatu wasalam je tijelo da učvrsti iman u njegovom srcu. Pa bih rekao najbolje dijelo je iman, Wallaha tebareku ta'ala. Ako bih došao onaj če iman bio jak i uvjeru mašala ušao i naučio vjere, Allaho posanika pa alaihissalatu wasalam bih rekao namaz. Ako bih došao onaj koji je is sa namazom dobar učvrstio svoj namaz, Allaho posanika pa alaihissalatu wasalam bih mu rekao šta? Allahu poslanik alayhi salatu wa salam. Velikom ovo Ilon Odilo od 150 primaroter me tako dali. Znaci nemojte to da vas zbuni. Hadis u Buhari Muslima samo od želim. Zabilježovao je ovaj hadis. Načinače ide ide preko Ravije, preko Shu'beta. Znaci preko Shu'beta, onega ga prenosi Walid, a on prenosi da Amra, Abu Amra Šejbani od, od Ibn Mesuda. Da kaže Abu Amr Šejbani pitao sam pitao sam vlasnik ove kuće, to je Abdullah ibn Mesuda, pa mi Abdullah ibn Mesud citirao ovaj hadis. Znači sad kad bišli šli u sened, znači prenosi ga od poslanika ko? Abdullah ibn Mes'ud. Znači imate poslanika, prenosi ga, prenosi ga Abdullah ibn Mes'ud. Od Abdullah ibn Mes'ud ga, Mes ga prenosi ko? Ebu Amr šejbani. Od Ebu Amr šejbani ga prenosi Valid. Od Valid ga prenosi šu'be. En sada si prenosi od, od šu'be ta spominju jedan raz. A to je salali vaktiha, namaz u vremenu. Znači, što se može razumjeti namaz u njegovom vremenu. Bilo na početku, bilo na kraju vremena. Međutim, jedino jedan ravija od šu'beta, a to je Ali ibn Hafs, je prenio na početku vremena. Pa su činjaci sada raspravljali da li će se prihvatiti ovo njegovo prenošenje. Hoćemo li reći da je ovo vjerodosno ili nećemo reći da je vjerodosno. Veliki broj činjaka rekao da je vjerodosno, nema zaprike. Znači, zato što je on znači kao ravija osnovi povjedljiv. Znači, povjerljive ravija. I zatim postoje učenjaka koji su cijeli novo vjerodostojnim. Zatim postoje mnoštvo drugih dokaza koje ukazuju na važnost požurivanja sa činjenjem do, dobrih dijela. I zato učenjaci, znači, kada kažemo znači, namaz namazu vremenu, znači učenjaci nema sumnje da su govorili, znači da je osnovi svaki namaz najbolje da ga čovjek čini u njegovom prvom vremenu. I zato ja vas nagradio, brate, pažno na ovu stvaru. Znači očuvanje namaza, međutim očuvanje namaza u njegovom prvom vremenu. Prvo kako čovjek počne popuštati namazu jeste da ne klanja namazu u njegovom prvom vremenu. I kada čovjek tu postane tako da kažem mlabilan, znači desit će se da počne klanjati namazu u njegovom zadnjem vremenu. Znači govorili smo i spominjali smo u prošlim predavanjima, znači da ima namaza koji su pred kraj vremena, vremena znači pokuđen ili čak haram, kao što je na primjer i Kindija, Dželahu Rasul sallallahu alejhi ve sellem rekao to je namaz li cemijara to je namaz li cemijara to je namaz li I Izato Allah vas nagradi pogotovo u zimskim danima kada su namazka vremena kratka. Vdte računa šta? Dači vdte računa Allah vas nagradio, znači da klanjate namaz u njegovom u njegovom prvom u njegovom prvom vremenu. Hoću samo za kraj spomenti, Allah nam dao svako dobro, znači da je izašla jedna veoma korisna knjiga. Znači želim da se uh okoristite svitom knjigom, znači, Mi ovdje radimo sestrama komentar na Umdetul Ahkam. Naš brat, Hajruddin Ahmetović, je napisao i izdao komentar, uh, jedan dio, nači, prvi dio, tačnije poglavi će stoći namazu na dijelu Umdetul Ahkam od Hafiza Abdul Gadi al Maqdisia. Dijelo je tek izašlo u štampu i to je jedno od najkorisnijih dijela. Da kažem za uh, one koji žele da nauče vjeru u ovom vremenu, nači, od najkorisnijih dijela koji čovjek može izučavati jeste dijel Umdetul Ahkam. I zato gledajte, znači da uh e, nabavite tu knjigu, znači, da je šitavate, da je učite, znači to su hadise slično Bulug al-Maramu, samo što je kraći. Znači samo što je kraći. I možda baš zato što je povoš, vodjela izašao, možda napravimo, znači je li da kažemo da brzinski, ako tako mogu se izrasti, znači da pređemo znači te hadise, pogodova zato što znači ovo je knjiga koja može koristiti ka učbenik. I ovdje želim samo da kažem, znači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 Počni sa znanjem i sa podučavanjem. I zašto ovo kažem ovdje? Ovdje kažem zato što sada imamo jednu pojavu. naći Zato što danas kao da je mjerilo, tako da kažem, kod neke ljudi, znači da je čovjek na sunnatu ili na ehli sunnatu ili na menheđu ehli sunnata, da govori o drugim, da upozorava na druge, da kaže ovaj vaki, ovaj naki, ovih su vaki, ovih su naki i tako dalje. Znači to je, taj osoba mašala, taj je osoba na istini. Međutim, da sediš, da podučavaš, da komentarišeš, da pišeš, znači nije to baš onaj koji je na evi sunnetu. Znači oni koji su garibi su oni samo koji, znači koji govore protiv drugih, koji poziravaju na druge, koji se smijavaju sa drugim. I zato onaj koji traži znanje, glava sam gradio. I u većoj potrebi za edebom i lijepim ponašanjem od drugih ljudi. A znate zašto to? Zašto, zato što često čovjek učeće o vjeri, Znači, obuzme ga ili zadesi ga, da kažem, umišljenost. I počne drugi omoložavati. I počne drugi direktno ili indirektno napadati, i kritikovati. I stavi se na položaj, znači da je ono položaj, položaj oni koji ocenjuju ravije ili ocenjuju ljude, jesu li dobri ili nisu dobri. I zato onaj koji govori Allahove vjeru, koji je onaj koji hoće da nauči. Allahom vjeru, Znači, on ne preći da ima lijepo ponašanje, i da se nauči ponašanju, normalno ponašanja nego onaj koji šta? Znači, koji nauči znanje. I vjerovujte mi, znači, da, da je ova stvar tekako primijetna. Znači, ja prvo ovdje kao neko ko govori o Allahom, vjeri, govori ome, znači, molim Allah da popravi moje stanje. Ali se je toliko primjetno da čovjek bude mašala, tako da kažem, fin, lijep, ponizan. Počne učiti, ovdje je da uči na fakultet godinu dvije, Nema, šeho li samim te mi je ne može sa njim še pričat. Niti priča sa onim koji je stari od njega, kako je da se priča sa nekim koji je stariji. Niti priča sa onim koji ga je učio, onako kako kako je da se priča sa onim koga ga je učio. Ne, sad je on postao taj koji zna. On je na sunnetu, a svi, svi drugi su šta? Znači svi drugi su popustili, svi drugi su popustili uvjeri. Znači on je taj koji je na sunnetu, mora ukaziva i tako dalje i tako dalje. I zato znači postalo je mirilo da je na sunnetu onaj koji u drugima govori. Zato ka su šehef Fauzana šehe Fauza upitali znači, imali danas uleme džerha i ta'adila. Znači džerha i ta'adil i nauka hadijska u kojima se govori da je Ravija povjerljiva ili nije povjerili. I pojavilo se ljudi koji upozoravaju ovaj zablod i ovaj nije na zablodi. Ovoga slušajte, ovoga nemoj slušajte, ovoga hvalim, ovoga ne hvalim itd. itd. Pa je upitao takvim ljudima pa je znači im ti takvim ljudima je najpreće da sami sebe očiste i da sebe poprave. A kaže, takve ulama je danas nema, taj ulama je u kaborojima. To je hadijska novuka i ta ulama je u kaborojima. Danas postoje i samo nasihat, ako nije nasihat, onda je gibet. I zato vas nagradio, znači ne nemojte da mislite da je mirilo, svojim ću završiti, znači, da je mirilo menheđah ili sunnata ili džamata, da druge omalovažavaš, da druge vrijeđaš, da govoriš o drugima, da govoriš ovima znači, Naci dobro zamak kroz biografije učenjaka najveći učenjaka ovog vremena Ehli Sunneta va'l Jama'ata, znači kakav, kakvi su bili njihovi životi. Šejh Usajmin rahmetullahi alejhi ni ostavio knjige da je nije protumačio. Danas imate čit, poseban kanal na satelitskoj, znači samo predavanje 24 sata Šejh Usajmin rahmetullahi alejhi. A neiste nećete naći da je napisao odgovor niti jednoj osobi. Rekao taj je taki taki Jedno jedino sebe je da je napisao odgovor. Međutim, znači, ne mojete za to misliti. Znači, ne mojete da sa tom ummišljenosti uništavamo djelo. djela. Znači, učimo znanje i to znanje širimo. Allah, tabarika wa ta'ala, molim da popravi naše stanje. O sallamu allahu, ala muhammedinu alihi wa sahbihi wa ala kitab, ala sunnah, ala salih.